El Zorab La pașa vine un arab cu ochii stinși, cu graiul slab. Sunt pașă neam de beduin și de la Babelman de vin să-l vând pe El Zorab. Arabii toți răsar din corț să-mi vadă roibu când îl porți și joc în frâu și lasă las în trap. Mi-e drag ca ochii mei din cap și nu l-aș da nici mort. Dar trei copii de foame mor. Uscat e cerul gurilor și de-amar îndelungat neveste mele i-a secat al Ai ne pierduți în pașă toți, o ei de vrei că poți. dăm bani pe cal că sunt sărac, dăm bani, dacă îl găsești pe plac, dăm numai cât socoți. El poartă calul dând-o col în trap grăbit, în pas domol și ochii pașei mari s-a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 Se uită lung la bani și pal se clatină, ca dus din val. Apoi la cal privește drept, cu pașii rari, cu fruntea în piept, se apropie de cal. Cuprinde gâtul lui plângând și naspare cu coamă îngropând obrajii palezii. Pui de leu, suspine trist. Odorul meu, tu știi că eu te vând. Copiii mei nu s-au juca mai mult cu frunze în coama ta. Nu te-ori petrece la izvor, de acum smochind din mâna lor, ei nu avea da, Ei nu vor mai ieși cu drag să întindă mâinile din prag, să-i iau cu mine în șea pe rând. Ei nu vor mai ieși râzând în calea mea și Copiii mei, cum să-i îmbun? mele! Ce să-i spun când va întreba de el zorab? Va râde-întregul neam arab de bietul Benardun. Raira, tu, nevasta mea, pe el zorab nu-l vei vedea de-acum, urmându-te la pas, Nici în genunchi la altă glas el nu va mai cădea. Pe Ardun al tău, pe Benardun,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 Și coada ta fuior în vânt, în zbor de rândunea, cum mestești spuma albă în frâu, cum joci al coamei galben în râu, cum iei pământul în galop și cum te așterni ca un potop de trăsne te pustiu, Stia pustiul de noi doi și zarea se îngrozea de noi, și tu de acum, al cui fi. Și cine te va mai scuti de vânturi și de ploi? Nu vor grăi cu tine blând, te vor înjura cu toți pe rând și te vor bate odorul meu. Și te vor purta și mult și greu, lăsa te vor flămând. Și te vor duce la război, să mor tu cel crescut de noi. Ia-ți banii, Pașă. Sunt sărac, dar fără cal. Eu ce să fac? Dăm calul înapoi. se încruntă pașa. Ești nebun? Voiești pe enicer să-i pun să te dea câninor? Așa, e calul meu și n-așteptat de două ori să-ți pun. Al tău? Acel care-l crescu iubindu-l. Cine? Eu ortu. tu? De dreapta cui ascultă el? Din leu turbat, făcându l miel. Al tău? O, pașă, nu... Al meu e. Pentru calul meu mă prinde piept cu Dumnezeu. a inimă, tu poți să ai mai vrednici și mai mândri ca ai, Dar eu, stăpâne, eu întreagă mila ta o cer. Allah e drept și Allah din cer va judeca cei între noi. Că mă răpești și mă despoi, mă arunci pe drum să pierd și lumea te va blestema, că-i blăste făptuirea ta. Voi merge pașă să cerșesc, dar mila voastră nu o primesc. Ce bine îmi poți tu da! Dă pașa semn. Să-l dezbrăcați și binele-n învergi îl dați! Sare un uci, vin, îl prind, se întoarce la bură sărind, cu ochii înghețați. Îl scoate grabnicul-n și un val de sânge, Roșu val, de sânge cald, A izvorât din novel, în comatul gât, Și cade mortul cald. Stă pașa cu ochii topiți, Se trag spahiii încremeniți, Și arabul, în genunchi plecat, Sărută sângele închegat pe ochii înțepenit. Să întoarce apoi cu ochii păgâni, și aruncă fierul crunt în mâini, te-o răzbuna copiii mii, și acum mă taie dacă vrei, să aruncă-mă la cini!